На дах полетіло каміння. Якби зі мною не було полі, я не став би відповідати, а тут раптом у мені прокинувся лицар-захисник. Камінці вибирав невеликі. Один із них попав Петрові в голову. Петро був задягнений в материнську кофту з довгими рукавами і ватяну шапку. Навряд чи мій камінець завдав йому шкоди, та все ж я відчував себе винним. Тут є невелика розбіжність із описом цієї сцени в повісті, але там, як це буває в художніх творах, я трохи відхилився від біографічної обов'язковості. Отож, коли Петро попросив мене вийти, я одразу ж відчинив двері вітряка, і з довго рукава висунулась рука, в який був затиснутий камінь. Він миттєво полетів мені в обличчя. Я залився кров'ю і раптом опинився в темряві. Але цього моєму суперникові було замало. Мене збили з ній і почали по-звірячому толкти важким камінням. Я втратив свідомість. Отямився вже тоді, коли Григорій, накидавши на воза свіжого сіна, віз мене на шидлівку до фельдшера. Ліве око було зав'язане, через те я ще не усвідомлював, що це також одне з гірких назавжди. Підростаючий я довго потім роздумував про причини цієї дитячої жорстокості – Мабуть, вона коренилася в недавній братовбивчій війні Люди звикли проливати кров Смерть у шахті також була явищем доволі частим Жорстоко, дуже жорстоко жив тоді Донбас Між сільськими порубками і новоприбулими шахтарями Виникали криваві бійки Інколи доходило до ножів і сокир Діти, звичайно, наслідували дорослих на цьому завершується моє дошкільне дитинство. 1929 року мене зрештою прийняли до школи. Того ж самого року скінчилися також спроби Григорія і матері зміцнити наше господарство. Я вірю, вони в цій справі досягли б чималих успіхів. Григорій виявився вмілим і енергійним господарем. Набагато пізніше, вже по війні, він мені казав, ех, братухо, якби не загнали в колгосп, сьогодні нас не можна було б і за холку вхопити. Я власними руками трактора б змайстрував. Це, мабуть, правда. З нього вийшов би міцний фермер. Але життя повеліло інакше. Проте інколи я себе питаю, життя-то було чи антижиття? Аби усвідомити все те, що впало на нас нечуваним лихом, потрібно буде багато років і десятиліть. Школа. Кам'яні зошити. Першим моїм учителем був дід Самотой. Він так бідкався з приводу мого каліцтва, наче почував себе в цьому винним. Кожного разу, коли я заходив до вітряка, дід підіймав перед моїм носом вказівного пальця і командував «Ану, затули праве». Я затуляв долонею праве око і одразу ж опинявся в темряві. «Бачиш?» «Та ні, діду». Наступного разу він повторював це у тій самій послідовності. І лише, мабуть, десь через півроку перестав допитуватись. Невтішно підбив підсумок. «Ех, сучі сини!» Калічили хлопця, бо дай йому пеклі «само той» – баньки повичавлював. Він часто вживав оці два слова «само той». Стосувалися вони часом чортів, а часом ангелів, або навіть самого Бога. Тоді старий хрестився, аби Всевишній бачив, що його не плутають із нечистою силою. Тому його й прозвали по вуличному «самотоєм». Справжнє прізвище вже й забулося. Може, тільки в церковному реєстрі збереглося Одного разу він приголовшив мене несподіваними словами «Не те око тобі вибили» Мені зробилося смішно, але я не дозволяв собі розреготатися, бо дуже шанував діда Та він часом спиною бачив, отож буркнув невдоволено Що тут смішного? Якби моєму карпові вибили праве око, були б у мене онуки А то, бач, лишився сам, як баделина на витовченому полі без правого ока до війська не беруть. Воно й без лівого беруть хіба що до обозу, а взагалі, хлопче, не вішай носа. Може, ще колись у тому анахтемському Шибенникові «спасибі» скажеш. Тоді я ще не знав, що мені належить усе моє життя м'яти слово, як мій батько виминав шкіл, та вже інстинктивно запам'ятовував незрозумілі слова, дошукуючись їхнього змісту.